Eta iso, gu kiskali bazoriko gazetalde feminista gara eta pasana apiriaren hogeita an gure bosgarren urte hurrena aspatu gendun. Berrian presentzia hartzeko eta bazori feminismoz kiskaltzeko aburuz. Egun berezi hau hainbat ekintzez beteta egonda eta honia zira marienean egindako maienguruak eman eutzen. Bertan, inguruk hainbat alde feministek parte hartu izan dabe. Horien artean, algortako hasiak, arretiko ratzak, deustuko parek eta aldezarreko kalamiakek. inguru honetan hainbat gai landu izan dira hori bai guztiak beraien bizipenetatik abiatuta. Ondoren, basoliko azarako eta bost diritzon plazan baskari bat edinda, eta hortik txarraskak gaztetzerako bidean bazfen batek kaleak girotu dauz. Behin gaztetzean egon da, zen eta perlata musikatalaren kontzertok egon dira, eta feten senora digiak amaiera eman egunari. iniziatiba hori sortzeko talde bat, eta hasian izin ziren ogotamartzertsona, eta hasian taldea kurioza, mistoa zan. Eta gero gehiapurka forma formaz izen hartuten. E, Mugarri potentea izin ziren lehenko arretikogun feminista, eta hortik gehiapaz izen geratuten, apurka-apurkelka hartuten, eta formea emoten gaur egun den horratxak e, taldeari. Eta hori, apurke-apurke, hause apurke. e, txiki ekin de eta jorren bat ekin de itzaldien bat emonda eta, eta, eta hori eta de afan zen ba, hogotan maharizatetik ego izitera eta mixto e, izitetik ez mixto izitera eta neskagaztara bihurtutera. Vale, ba, haziak e, sortu zen bimia eta ama bostean e, me hagi gura prestatzen kondotu gara, barru, egiten ditugula barru te durepente <laughs> e, e, sortu zen Uribekoztako gaztemugumenduak e, topaketa batzuk egin zituen eta topaketa hoietan elkartu ziren ezka gazte batzuk eta ere baku zuten, ba, bueno, beharra zegoela algortan existitzen zen aurretik e, bilgune feminista, existitzen zen ere bai mujeres konbot dela emakume emigratuen taldea eta hor e, erdian e, ba, ikusten zen e, gaztemugumenduan e, aktiboki parte hartzen zuten e, neskek basutela behar bat ekarpenan bat egiteko feminismotik gazte e emurmenduari. Orduan, pizkat hori sortzen da, gero aldatu da, baina hasieraan mm. joera bai izan zen, jada da gazte mugimenduan antolatuta dagoen jendea, antolatuta dagoen feministak, e hasieraan militatzen hor gaur egun gehiago da, ez e, feminismo feminismotik doazela gazte mugimendura e, neska gazteak, baina bueno, hasieraan horrela e, izan zen eta aburrat e datza garrantzitsuak edo e, bai identifikatzen genuen hasiera batean eskualde mailan Hamaseei bietamaz e, as pian egin ziren e, e, jaialdiak eta askualdeko zaretzea baita e, Euskal Herri mailakoa bimie Hamaseian <coughs> Euskal Herriko hoesskaabazteak sortu eta osa hortik aurrera. Eta gero ere, ba bueno, neska gazte talde bezala ere belaunaldi aldaketak bizi izan dituela azken sortzi e, urteetan eta eta bueno, ba azkenan belaunaldi bela bakoitzak ere ematen diola bere, bere forma e, taldeari eta Bueno, pues agianan sortzi urte ditu taldeak baina ez Kakasi ematen dugu talde berri batean milatzen ari garela bi urtero bi urtero behin eta hori ba, eskualde mailako harremanak bai guuretzko direla oso importanteak eta eta ere bai horla aliantza estrategiko bezala edo bimila an sortzen da eskualdeko eh, eh, sexu eta genero disidenten talde aukatu eta hor bai sortzen direla ba pesteste harreman batzuk eta hori Vale, va ba, pare sortzen da bimila eta Eh, hori e, antzeko prozesu, bueno, eh prozesu ematen den eh ausnarketa eta eta hm hori pues eh parte identifikatu zelako beharrezkoa zela besteko gastu mugimenduan pues eh gasteon inguruko kezkak eta beharrak identifikatu eta hori eran zum bat ematen aldera pues besteko gastu mugimendu Ba, e tres nasberdinak martxan jartzea eta orduan eh prozesu hori gazte termometro deitu hitzaion hori e, dio bastante desiegia san eh landal desberdinak sortu ziren hortik ba behar desberdinak bultzatuta batasun etxe bizitza bestu zuk xilen, haizi aldia irranteak desn eta eta beste bat zen feminismoa eta duan feminismoaren lantalde horretatik, ba pizkat e hasi jardun feminista egiten eta ba bueno, eh, bizkanaka e eh, ori pues, e, gaus ezberdinetatik eda eh ja e, dabaki zen neska gazte bezala antolatzea hasi komo beste lantaldeek edo e, gero, osea, desagertu ziren eta gaztea asamblearen barne antzatatu zuten ere jarduna eta ulertuta pos gaztea asambleaak egin hartu zesakela eh lantalde horien como el buruak eta ba, femini... Oso, lantalde feminista ereak ikizuen merebidea egitea eta orduan eh neska gazte talde bezala antolatzea eta ibilbidan segarro lan o sea, momento hai paga deak edo eh, vai zantzirela pues eh Olerntzero eta Mari Domingi, eh, osabeztun kalejira, os Olerntzero ateratzen zen bakarrik, eh, eh, Agabonetako kalejira eta hori, pues Maiganiatzera, e, zenean edo Meloia aterazenean Mari Domingi ere bai Olerntzeroekin materia destu bukailetan, eh, ateratzrena, bai oso importante izan zen parek de calgo, bat sortu zuenean, eh, hori pues eh, Eragilezbernietan eta San Blasbernietan, eh, inguruko E, posa, lanketa egiteko eta olan, pizkanaka, pizkanaka e, referentzialtaz noartzen e, vale, Bago kalameatekoak ara eta hori kalamea sortu zen milen bat, e, saspikatu gaztetxeko amargarren urte urrenaren baitan gero gehiago sakonduko duguna baina hori mirat amaz edo eta urten zei urte beteko dituena eta horren arira harira denetarek egin dugu bai barnera begira eta bai kanpora begira Eta, holan, gehien labarmentzaren zerbait, hau zoa eta gazteria lotzen saiatu gara gehien bat, horrene adibide da hau zoko institutuarekin erostik badukagu harremana eta harremana e, lotzen gabiltza eta beti mantentzen. Eta, holan, ekimene batzuk aipatzeko urte guztietan genditugunak, behar gehien bat, ba, seksu egin ditugu, Emakumeen futbito txapelketak, hitzaldiak eta zolasaldiak, tailerrak, Greven dinamizazioak, berak gero martxak 8 haserako 25 egun handien antolaketak ere eta gero tamalez e, bai aipatu berdena, gero hobeto ere sakonduko duguna, ba, eraso askoren kudeaketak ere egin ditugu, Eta horia gurbat laburra salduta, jalamiak izan da. Bueno, eta zelako harrera uki zuen gazte eta neska bezala antolatzen hasienguruan, bai herri mugimendetan eh momentu feministan eh zehataska sortu ziren edo eh gatazkarik aurkitu zen urten eta zeintzuk izan dira onurak eh harreman hori egitenak. Bai. Horratzak e, azken azten apurke-apurke, torna horratzak egin Rekonosimendu egin apurke azten apurke-apurke azten hor duen e, Ondi nobea erratiko erri askotan horratzak e, referentzia askorik Ezteko e, baktibotasun askorik Baina egorren bertan badeko eta erriek hartuzkun bastante ondo gehi bat E, emakume, emakumeak eta eskabasteak e, askotan askotan erantzuguleko arratien bertan egundien problematika bat zuri eta erantzundutzego horri espezituki eta eta emakumein artean lagundu dauden duteko helburuaz etori bai izen herrien zer zer ba superondartu dana eta asko eskertu jakune guri. eta hori harrera e, oso ona herrien naiz desoki n diferentzia eskori bat aldea ez talako os aktiboa e, presente gaus asko egiten bai egiten dugun gauzaro ba bat no, protokoloa ezin, ezin baina ez harrera arreira oso nahi eta, eta, eta Bai, gu hori egia da sortzan dela gutxune batetik, em, ez gazten mugumenduko militante batzuek? E, identifikatzen dutena eta horregia da pues, justo gaurre egun e, asiaken e, e, militatzen denbora gehien da gehiendamagunok edo e, ez dugula bizi izan lehenengo lehenengo urte hori eta beraz ba, bueno, agian hasierako harreraz garela eh gai horrela deskribatzeko baina orokorrean eh osea hori sartu ginelako ere ja taldea egonkortuta zegoenean lehenengo urtea pasata eta eta horrela orduan eh da, orokorrean algortako gazte mugimenduak azken urteetan indarrandia izan duela eta jende asko batu duela eta orduan, ez, como e, mugimendu horren erdian entre komillas komila zerrezadela horrelako dinamikak e, aktibatzea e, eta gehiago gatazkak etorri direla, batez ere erasoen kudeaketan eta batez ere bat ez ere bat ez ere, ba, bueno, gatazka ez barruan e, sortzen duzunean, igual aurrera goreza konduko dugu horretan, baina, bai, osa, gatazka edo tentzioa horri dela, baguno. Eh, Bas, urtzen denean, oza, sea, explizitu egiten denean gatazka egon badagoela. La, eh? la. Eh, bueno, e, gure kasuan, eh, o sea, gure taldea bastante zurein, bastante berria da edo gazte gaztea, orduan no sumatzen ikermontare, ba, bere garaian 1907an neska galdetzen eta eta komentatu digute si eran nola easaldudan eh gazte termometro horretan egon zien antaldes berdinak gazte asambleatik, hasi sirela lan egiten eta eta feminista izan zela justo espisituki bere bidea bakarrik egiten hasi zen hori eh, identifikatu zelako bearsela benetan un eh, problematika feminista mai gaina jarriko zuen talde bat. Eh ba hor kasieran eh, sortu situen go bizkat eh, mes mes fidantza desconfianza con la pues, sabe que ese o como no, es, bai, de que vanes bañabai de ustala zerbaz dute intziitzen edo lan egiten gazte asambleadatik edo hor igual egin daiteke bai o sea, bestidia feminista egin daiteke bai beste eragile, o sea, si momentuan ja akiboki hauen bezteragietatik orduan un poco mezclarza horretatik bai izan zela sieran como piskat saia asiera copa usori baina gero ostean pues hori esandakoa be, e, gauzas berdinak gitin eta e, ere ezidentzialtasun hartzen joan ziren gainera ziren egia egin izan zituzten pues eh campaña bai kemasutela como eh dieron que hablar en el sentido de Sánchez de pues, igual y inguruko eh, moskeo mozkeo kanpaina bat, eh desde isinstanceuela como muy bastante. Orduan era un poco de asoro hauek zertkas doa senarri diran egiten, soja aduela 15 urte. Orduan, va gerora harrera ona oin asi eran es esos oso miroal. Eh. Vale, eh ba, izan duen besela eh sortzen da Gasteitzeko 10. urte urranen baitan. E, amar garen urte hori erabiltzen da Pizkant, belaunaldi aldaketa bat emateko, e, aurreko gazte txekok ideak, nahiko zaharkituak edo zeuden, eta bazegoen beti o, intentos falledos e, gazte berria sortzeko, eta bat da just amar garen baitan, egiten da Kriston lanketa ona esango dugu, eta belaunaldi aldaketa bat ematen da. E, Amar garen urte urrena prestatzen ari garen bitartan, ikusten dugu protokolo feminista bat e, behar dela urte, bueno, urte, urre, e, urte urrena prestatzen ari garen bitartan Eta orduan norgia batzen gara Belaunaldiberriko e, neskat, kasualitatez Belaunaldiberria neskat beterik zegoen, osea, bat edo biken duta eh guztia ginen emakumeak eta horia ikusten dugu protokolaz gain puz, e, talde bat sortu beh dela eta badaudela eta e, nahiko jende geun dela e, bat talde bat sortzeko. Orduan ezentsu horretan nahiko irreza izan zen e, taldea sortzea, oso, justo sea, justu belaunaldi berri horretan gaia guztia ginelako emakumeak eta ziperdinangolelako <coughs> guztiak Ni gustu darrera positiboa izan zela orokorrean, eh bere garaian zaspikatu bazelak basegolako talde feminista, gero pues eh sartutua hartu egin ziren edo eta ezin ez azaltzen errelguei, baina bueno, basoe aldesarrean beti egon talde feminista bat eta ordain berriro ere talde feminista hori sortea ke orokorrean herri mugimenduak edo ausoko mugimenduak oso positiboki hartu zuen eta niuste sonura nagusia da berriro ere atolakuntza ferrustatik hitzausoan Claro, aldezarreko, Bilboko Aldezarreko daukalako arazo bat dela gutxetan ikusten dela, ez daukalaga hau hori edo ikusten da, komo pues, barrio de paso, jende guztia datorren apoteatzena eta gero badoan eta hor duan, horretan e, bai gazte mugimenduan, bai, bai erregun mugimenduan hor dagoen zaiakera nagusia da ere da, hau hori sortzea eta hor duan, feminista hori edukitza osoan, nire ustez honura nagusia izan zen eta gainera egiten genuen konexioa hori beste bela horatik batzuekin bai institutotik, bai e, bizkaiko asamblea, bueno, behan edo e, batzatzen jendearekin eta bueno, bizka konexio guzti hori egitea eta nire uste hau zuen legitimitatean dia lortu dugu egia da e, bueno, martxak sortzilekin eta bueno, olatu feminista honekin Us, lortu dugula kalamiak holatu feminista horretan ez dakite negotea pizkaldi dira itzapeana osoan Baina egia da, legitimentatea hori batez ere lortu dugula erasoen kudeaketan Eta lo que loketok Eta nire ustez erronka nagusiena osoan da Urrengo gerusako urrengo kapetara elte Osea, egia da, legitimentatea daukagula osoan Baina legitimentatea daukagula antolatuta dagoen jende horrekiko Eta fizkaz mugimendoan dagoen jende horrekiko orduan Urtero daukaguna erronka nagusiena da, urrengo urtean ere daukaguna, eta eukiko duguna, eta beti gaude lapizkatu, riazela nein dezakegun, e, beruzako urrengo kapetara. Bueno, ba, aurkezpenak e, bukatuta eta maien guruko gaietan sartu baino lehen, e, guztatu kolitza eguk ebat eztingur baren irakurketa labur bat egitea, ze, bueno, e, honek emango digu, ezta, e, orain itza ingo dugunaren beste gulerkera e, bat. Orduan, e, uste dugu, ben, ba, feminismora batu garen azken belaun aldietako gazteok, bak, krizia bakarrik bizi izan dugula, krisiatean hasi eta ezi e, ingarela, orduan ba e, azkenean honetan testuinguru honetan militatzen ikasi dugu eta bueno, mugimendu feministatik e, duela ja urte batzuk adierazi dugunez, gaurregungo krisia eh askotako krisi bada. Eh krisia nizcovid baten aurrean gaude, ba izaintza krisia, krisi ekolog ekologikoa eta bar Eta ba, bueno, hau pandemia garaian e, ba, egoera hau askartu egin zen eta ba krisi e, eraginak e, azalaratu zituen eta ba, egoerak askoz bortitzagoak bihurtu ziren. Orduan, e, argi gelditu zen, e, sistema kapitalista bere mugetara irizten ari dela, edo iritsi dela, eta sostenga dela horrela jarraitza. Orduan, geroz eta ageriagoa da bizitza bersuz kapitalaren talka hori. E, ba, Orri ulertuta, e, movimendu feministatik e argi utzi dogo no? edo beti jakin izan du Fe, e eh bizitzaren alde lerratzen eta hau bueno, aurrean erantzun kolektibo baten moten orduan ba ba bueno e, hori e, ez da casualitatea, no? Eh bizitzaren alde egiten dugun lehia Ba, gure kontra egiten duten kriminalizazio eta oldarraldi guztia e, azkenan guk egiten diogulako planto egin posatzen dizkiguten sainzalan, ba, lan erreproduktiboei eta ba, beste sistema baten alde egiten diogulako e, non sainza ba, sistema publiko eta komunitario baten e, ba, e, bidean gaudela Eta ba bueno, oke honen aurrean beti irantsungo dugu modu kolektibo baten eta ba haiek atsaldu duten bezala, eh badugula lana eta honetan e, ba, bueno, jarraituko dugu Eta orain ja eh testingu eh testingurua sartuko gara mainguruaren e, lehenengo gaiarekin izango dena e, ba, bueno, espazio mistoak. Eh, honetan kalamiak eta siak eh ongo dira hitze egiten Ba bueno, hau gaiago uste du guretzako kiskalimentzat oso garrantzua izan dela. Ba kiskali sortu zenean eta bidan agertu den bezala ba eh aunarketa batzuk eman ziren eta ikusi genuen beharrezkoa ba txarraska baztetsera eh joatea. Ta bertan konturatu ginen ba nahiko espazio maskulino eta militantzaren edu maskulinoa zegoela, orduan ba honek eraman egintuen estrategia batzuk garatsera horren adibide nahiko argia izan zen gaztetzeko gela esmistoaren sorrera eh bi helburu nagusi zituela batetik eh ja gaztetzean parte hartzen zuten emakumeen arteko saretze hori eta ba, ezagutza emateko eta bestetik eh baia herriko emakume gehiago gaztetzera eh ba, animat, parte hartzera animatzeko helburuarekin orduan eh galdetu nahi ez zuentzako nola izan den ba parte artea espazio mistetan, ze ondori ateratzen ditu zuen, eta baita ere erasoak ematen direnen barne mailan edo espazio hauetan nola kokideaketak egiten ditu zuen. Vale. eh bueno, hori komentatu duana, eh da kasu berezia dela azpikatuen egoera orain. Eh, delauna di faldaketa horrekin, eh sartu ginen guztiak emakuna ginelako. Orduan egia da, ez daukagula, egual txarraskaren hau komentatu duzun egoren arazo berdeina do, baina bai egia dela, e, aurreko belaunan dia, gazela guztiz masculino, eta igual horrez agatik ere hai beste zaitasun neska gazteak sartzeko eta, esan dut, berrizan zela prozesu sakon bat, bota, eh, bueno, bota. Eh, <risa> esperientiatu sienak, aurreko belanualdikoak eta sartu ginen guztiak izan ginela neskak. Orduan zentzuz horretan, eh, pues hori, belanualdi berria sartzerakoa sartzen gara 15 bat gazte bat robikenduta eta gainera pues deskolgatu ziren edo deskolgatu zen horietako bat guztiaginela neskak. Orduan espazioa guztiz esta gusti edo ez dakit zelana o sea, totalmente sentorreta pues eh asamblea eh, totalmente feminista, edo, orduan eta esma, o sea, te 7 katun militatzen zuten 15 hoietatik pues mm. multibat edo beste guztiak ere hasi ginen kalamakeko prozesu horretan. Orduan o sea, ia militante guztiak ondien eh bi espazioetan. Orduan Naiko erresa zen espazioaren kudeaketa, o sea, guretzako hori espazio mistoa de kezai mistoa, ja, lo valorar en fisikasia o antes. Sea, orain... <risa> <ya sanis. risa> Orduan iegoera beresia da. Eh eta ja eztaugugula horrela harreman ofiziala rolio, pues está que está la mía que se resamar duena, pues kanamekin izena esaten dugula Xiuser, normalan erantzunak izaten dira eh militante bezela, o sea, gure ez eh, gure militantzia feminista txetantua daukagulako 7katan bertan Eh, para bien para mal da azio ser inconsciente egiten duguna eh, Aldi berean, txaspikatu egin krizto legitimitatea dauka kalamiak egin izaten duena ba, emisa, entorretan eh, eta txaspikatu egiten duen gauza guztietan, badauka gutxertatu eta perspektiba feminista hori kalamiak eh, egin gauden kideok era normal batean egiten dugula hori orduan egia da sentzu horretan eh edo ez titugula osea egoera pizkat berezia dela eta ez dituguzu beste gastetzetan nahiko tirabira bira gehiago oki berdira eta es feminismoa kedo irakatsi dizkigu nain bat gausetatik hartuta pues e, Barnean emanat diren erasun kudeak eta eta ere egiteitu guera normal bat egin egia zen. Horbantzen zuhurtan, nahiko guztora. <hum> <hum> <hum> vale, ba, bueno, guretzat espazio mixto nagusia eh, gaztetxosna da, ba, apur bat udarane antolatzen dana, algortan ba, estabelako gaztetxerik. Orduan duan, eh, horrematen die gehien batean, bai tirabirak eta egisara akur bat hor e, dagoen galdera hieratzen estogula euki barnera sorik edo estogula holako gauzarik kudeatu baina bai e, aurreko urtetako gaztetxosnan antolaketa ikusita e, azken urtian, eta orten be azmori e, dauko, badauko e, minimo batzuk eta lanketa feminista minimo bat eh esartzeko hori e, ez eta bueno urtean e, lortu izan eta ba horretarako ba, e, adibidez barne mailan eh bai gaztetxoenako lantalde dametan egon bizala eh perspektiba feminista horretarako hasiekekokide e, feministak eh egonda bertan eta baita eh gizoneskoak imizaien e, desboteretze tailar bat E, ba, bueno, eure kantolatuta eta euren kabuz eta apur bat ba, e, guk dedikatzen dugun denbora hori dana eta ausnarketa hori dana ba, eurek endizien ez eta bero e, kanpora begida eta ba, Kontuan eukita gazte txosna, jai e, erudutara mugatzen dela eta kurbat e, ugaran antolatzen dela e, ba, jai darietan eta kontzertuetan eta minimo batzuk e, esarri genitsun Bai, e, badibidez txosnetako turnotan eta arduretan e, Arduretan normalian e, bi pertsona goten diela, ba, neska bat eta e, mutil bate egon bierdie arduradun Eta, e, barretan be bai, e, amiztua ezen diar dara bada ineska eta e, bai mutiak ineska minimo batekin, txekula ezen bat bakarrik eta hori da. Eta gero, e, e, aizialdi e, eskaintzan, e, Ba bai, e, musika eta konzertuetan e, minu batzuk esarritzen mitzun e, bosko horretatik e, urtezen zen musika musikan eguneko laro gehiagia e, mistua izen bizan eta hortaz e, aparte e, gizoneskuen talde esmisto bakoitzeko, neska talde esmisto bate egon bizala eta gainera <gülüyor> ekonomikokin bertzerik handizena holza e, gainean eta e, neska talde bat izen bizan eta bon apur bat bogeukitzea eh erreferentzialtasunta indar hori eta bueno eh lanketa feminista egaztetsonako kide danoke edukitginunes bebai ba apurbat jai eredu eta jai giro feminista sortzea danon ardura izan orduan eh egon eskero matxirulo talde bat matxirulada keitzen eta ba danok eh ze kopon ardura eta zi egitasuna hori masteko ba e, neska gaztiok e, leku kuori eta e, hartzeko eta gizonek bad atera pauzu hori eh emateko. Eta hori apur batean izenda da gaiere e, du feminista e, lortzeko jarrigen minimumak aurrekurdiant da hortenbe hori gure duguin eta gero ba protokolua. Eh protokolua egiten dugu ba bai jaietarako eta e, E, bilgune feministak, eta, bueno, mugumendu feministan e, baitan, eta purbat e, badakibu karga hori gure gain gauzen e, dala bat, ez be, e, militante feministen gain horrek suposatzen dagoela, ba, bai esparu feministetan, eta bai gazetxos bai, nota beste da eta purbat hori da gure erronka, ez, gusatitzaren garelako, eta ematen dugulako gure indarrata denbora, espazio e, askotan, eta bagisen eskuek aburrata os hori in eta ikustea ba ba bueno la... lan hori dana arte ba, eta gero nikuste ere bai espazio eh, mistoetan ez dugun ondorio nagusiaena edo arauekin no seke dela berdintasuna noprota. prota jarri sea dituzula, berdituzula berme formal batzuk eta esan gizonei sin más pues con eh, certu da lenengo labiarak baldin badira es mistoak zu hartu eta eramatsukoadria guztia atzera eta O sea, más, eta hori da arau bat eta bestela protocolo bat aktibatuko dizut. Ze bestela, ez eh, da pues, sortuko, es. Eh, eh... hori da eta arduragi ero... gu esinela egongo jaidanetan polizia laneta mikrofona hartan, sino su gaste txorsan bali masaus eta su bali maduko zu lanketa feminista hori la eta beretan transversala bali bada, ez daki zer, zure ardurada zure cuadrangena jun eta ezatia patras. O sea, porque bestela sí. eske que gunk ez ditugu jaiak osatzen, es eser. Hori zen da Gure laketan. Nik zinturretan, egite alati, mutila bat o sea, ez dela, enbeste, el Camino de Rosas, oraiz azpikartu nere. Eta mutil oso gutxi izan, gora hendik ere baihtu gula arazoak, e, bau dela batzuk oso, oso naturalki hartuta, eta arazoren bat baldin badaukagu muzikarekin, arazoren bat baldin badaukagu fontanerianekin, edo arazoren bat baldin badaukagu hor lehenengoak daudenak normalan dira, hore ere mutilak nahiz eta izan eguneko bosta, oza, elektrizitatearekin oraineko ditu gargiarekin eta arazo asko, asko askenengo urteetan, eta eta edo aurreko belaunaldiari galdutzen genion, eta guztia ziren mutilak, edo orain gobelaunaldiko mutilak ere dira pizkar gehiago da. Gehiago da edo eta dabeenako horro, duan, zentzorretan ere naiz eta espazioa ia guzti zen bakunueen naiz, ba ditugula arazoiek ere, naiz eta da, Zimaz, da. Eh ezaber igual tal honekin galdera emak e, gorde eta gero bukaeran nengo ditugu bale Eh zi da hau izan da leengua ta bigarrena sara sozialak izango da eh sozialen inguruan hitz egite ara dugu ba azkenian E, Magumeon kontrako indarkeria ere bai, ere monetan jasotzen dugulako, eta ba, gure taletan, ba, ez da nuokagula tali guztira buskatela zare sozialak, eta ere ba, bai feminismoz eta aldarrik apenez betetzen saiatzen garela. E, Baina, bueno, berez zare sozialako ez ez dira e, militantzea erako gune, kontu zibili gunea da, Eta hortze ba, bai dauelako algoritmoa, baino baita dauelako ba, bertan parteatzen duen jendearen edo usuario horien e, gorroto guzti hori. Eta, eta, bueno, simaz, ugalde bai pizkat kizkali e, maingurame bai kontatzearen, gu guin mila eta hogeian, emartzuak sortzeko kartela edo deialdia hori zabaltzakatik, ba, jaso benituen laure honda mazazpi komentario iraingarri garri, mehatzuak eta horrela eda, bueno, es eta gero galera berez da, eh, zein dakurketa egiten duzu ere sozialen inguruan, nolako estrategia beratu alditugun eta nola gain komunikazio feminista. Bé, bé, bé. Eee, eh, bale, ba, guk, oza, paretik eta daurokaran handuk zutundezka gaste, taletan, egiten dugun nira kurketa blanda Oza, bai direla como tresan abelgarria ez, baina eh, direla azkenean, eh, sistema honetan jasotzen dugun indarkeria guzti horrehen Oza, isla ez, azkenean gauza eh, eta mundu herrea, eta gero zaretan virtualke ere, oza, indarkeria hori bi eh da bai praktika eta eta bali horiek dira eta konpententzialtzen da askena jausten dugun guztiak. Osea bai egunekoan jausten duguna, pues, berdin saretan gei igual biderkatuta pues, e, uste dugulako ere bai hor dago la konponente importante del anonimotasuna en asuntoa ere, o sea, e, izan daiteke la eh se mod edo, edo esto anonimoki egitea eta orduan bai ustedugula dira aldetik hori e, eta ematen dela hortalka bat, es, o e, saretan, pues igual eh zure e, instituzio, <coughs> una pesa hortalka, eh ubite itezun edo edo jo que se gasten mugimenduan e, gastetxareta baina orduan saretan talka dagoen enean ez dutu bai egon bar garela saretan beste gastetaldeak e, bai horiei eran zuten ez zuzenki baina bai gure diskurtzotik eragiten eta ustez dugulako direla gazte sari gara egun eskaste sujeti susentze moratsaio edo osea delako Eh, e, momentuan Euskari Nagusia eta eta Gazteek lehenengo jasotzen duten como hori. Orduan, eh, osea, gainera ematen diguu komo handia eragiteko, e, baina horrela jausten duguen basterriskoa dela, eh, igual askotan itematzen garela edo asko sareetan egiten den lan hori horretan edo eta kaleak ez ditugola astu behar diren askinan gure gure borrokarako komo, eh esazio edo eta bertan presentzia duki dugula osa bai saretan, bai kalean eta eguneroko beste espazio guztitan. Ordan hori uzte dugu dela e, osa, arma de doble filo, edo, es? Ba, bueno, estak guk gutxi e, gehiau geitzeko, guk ez dugu inongo era hori jasan eh sare sozialetan eta baina bueno, badakigu ta adosgazea anonimatasun horretatik eh askoz eh edozein iruzkin etxea eta edozein eh pausa idaztea eta orduan maila horretan me bai eh feminista eta eh andolatu biardogula eta apurbat esan dasuenan eh arira talde ona ateratziarren 19ren badiez zaret, erraminta oso garantzitu bat eta adibidez ba oso o sea osa xa da eh egun puntualetan edo eh batera jotzeko eh iragarkixa atera eta aurrian eingo dela usurbilen <risa> <risa> <risa> eh amaiko malo tamaus <risa> <risa> eh ba jaiz e, euskarerriko neska gazteak e, publikatzen dauela ta zerako resalan hori dana zabaltzea gure artean bidaltzea eh linka beriketara e eta ba horretarako oso, o sea, erraztasun handi badala eta oso ikusgarri, o sea, ikusgarritasuna ni se maten dauela. Eta bai, ber interakzioerako, edo lo que sea da, oza, tres sea, tresnate. Bai, sí. la geitarrak utzi daudelo bai, segunke irtas izan dugu, sai ese magnitud horreta, baina beti como zalantza jatzen dizugun listilloa, edo priatuzi hitz dizuna... kendizuna, bueno, o Eta, komentario oie jaso genituen, pandemia garaian, un lertzeko ondo, oza, ezen izan holan egun baten aloloko, el duzitzizkibula, laure ondapiko komentari. Izan zen pandemia garaian, gauza, que ez, benbezala, Zabaldu Genuelako, Martsak Sortziaren kartela, mobilizaziora deituta. Eta? Eh, bale, baurengo, no, zaiu zailen kriminalizazioa baten da, baina ba, ezo kaleetan, askotan beste beste modu batean gertatzen dira gauzak bai, eta besteetan baina bat hartzen dute. E, Orduan, ordan, igual batzuak badagiz beia, baina algortako portu protokoloa aktibatzeagatik, eh, beki da izan ziren identifikatuak eta horren ostean, ba, bai, osi peratuak be bai. Bera, eta gero, bilbonbe bai, e, ormaetze eta bernako jabe egindako er, erasoak salatzea dati, ebai, pues, e, mugimenu feministako hainbatkide identifikatuak, eta gero ebai, izunduak izan ziren, ordan, bizkata pues, pizkata, er, esperientzia koartekatzea, nola bizizan duzuen, eta baita, mugimenu feminista, bazen lan, lagun nol dugun, edo, baina, zori, baina, zire. Bale, ba, ormaetzeko erasoaren ari da, bukalamiak erasoak momentuan, ez dugu talde bezala parte hartzen, norbanako bezala bezik, bai taldean izenean, baina e, taldeko protxean ekin batzuk jartzen dira oriantolatzen, ba, erasakudeatzen dauden pertsona zegin kolektibo, kolektiborekin harremadetan jarriz, eta orduan eria esan, e, zugula denok berdin bizi izan erasoaren egoera. Baina hori, erasoa gertu zela enteratu ginenean, baldezarrekon mogumendu feminista den parte ziren hainbat hainbatkidea, ziren talde batean zuten, eta ziren eraso edo kontu hau bideatzen. Orduan horren ari da, errigumun jarrera zeinarrera positiboa izan zen, eta egin genituen ekimenetara jenden ariko txur zen, baina bestalde batetik, erasotzaaren jarrera zeatik izan zen bere erantzuna oso era oldarkor batean, Eta ordoan maso menos bere komunitateak aktibatu zuen defentsa posizio batean tabernaren inguruan edo tabernan bertan, ez. Ordoan eh zentzu eta horrenarira ekimenak el gehien bat taberna aurrean egin dira eta buelta vuelta informatiwoie, que konfrontazio gehien. Eh ordoan eta buelta informatiwo hauek eh dute ba identifikazioak eta horre Araso hori sortu zen konfrontazioen gaitik orduan flyerako handatzea gaitik ogei feministako ogei kide identifikatu zituzten eta bi kide, bi kide jaso dute 2008 oneroke izun bat eta oraindik ere, haguen antzera ipaiketaren bai, zain gaude eta hori, orduan, harra e, ikusten dugu, ez dela kaso isolatu bat eta orokorrean horrean ekin zauen helburu adela herri mugomendua nola baita iziltzea baina bueno, argi daukagukegula etxiko eta atzinko jarreuko dugula lanean egin behar duguna eginez eta hori sentzonetan garrantzitsu eta nabarmenttzea ikusten dugu era edo bestean saretuta egon bargaela bai elkar zaintza elkar laguntza edo babesa sortuz emakumeon artean eta... Eta hori ez, autoekentxasariak edo den alako formatuan batu bargaela, ba, nola bai burroka inarraitzeko eta ba, gara ipenena deltzeko oh, sentzu batean, baina, baina hori bai, hori dapur bat laburra jalduta edo landoan kontu. Ha, oso ondo mazal dute mesalaz, gukezkatu diegu kasua inguruan hitz egitea ba, ikusteko nola benetan ematen diren kasua eta errala diren eta ba, mugimendo feministako kide errealak identifikatzen dituzten baina gure eguneroko tasunean bizitzen dugula ba, fintadak egiterakoan, kartela jartzerakoan ediz ba, gaurre bazkaria prestatzerako eleko askatzeko behemila trago jartzen dizkigute Esa ez dela zerbait izolatua eta ba, gure militantziaren parte dela. No? Ordoan, ba, bueno, e, ez dela impolita, no? Moi feministan parte hartza baina hori. Esa guk beti ere e, kolek, modu kolektiboan erantzuko dugula eta argi dugula, esa guk badaki gula bidea egiten, ahi Orduan <risa> Ordoan, e, bueno, ya esken gaiarekin hasiko gara, eta hitzeingo da gu jaien inguruan jaieremuen inguruan ba bai ba bueno eh lema salduten bezala be mugimendu feministaak bat urte ba e, espazio gozagarri egiten espazio seguru egiten bai emakume zein beste identitate batzuentako ba, gure espazioak sortzen be Eh, ta bueno, badakigula eh protocoloak sortzen erasuen kudeaketan e, ba, asko dakigula. Orduan ba e, izan dan zuen esperientzia jaien eh espazio hauen kudeaketan, zer sortzen diren e, eta uste ustedo zuen dela garrantzitsua mugimendu feminista bezala edo nezkataz bezala e, bertan parte hartzen. Eta, asigunaz no ni, mm. vale? Vale. Eta, kontauko dut esperientzi egein mella protokoloan saakondute. Eta, esperientzi zinde naiko txarra, e, aurreko, <risa> resume, aurreko urtean ingiñu lehenko aliz e, kainan e, gorreko jaietarako dala ratiko horrelik eta jende txunat o jente gehiain jen bilutu dara jaietan horren bertarako in protokolo Zortze e, momentu izin zen nahiko kaotikoa, salako e, kain, oza, mahiatza, apri jameira maiatza kaina, eksamenan epoka baten, e, lau post-militante euskoalde zoran, eta gara barrieko, sartu zen gainean bi militante, sartu, bimitante, sartu bimitante, justo, hilareta horretan, orduen, lehenko esan eta alde epimilistatea nintetan geniune. Orduen, jakintasune e, hartzen ikorma mendi emendik, kompare eta estak izasar protokologa, eta egorre moduk herri baterako ondekangetataren protokolo bat erako, onde bat ba sortu zen. Geusoe seis a señoa e aplikao e Gaberatu da gertorrain udala gasatzusnagaz desastre totala bebai. E segaitek em nagusia xenda e, jai batzordean txosan eta eta udalean eldue. Eta angen, bi, tipa, da ugentana heldue. Ta orain bi 18 tipa protokolo batera ere ikusten gara protokoloa aitortzen da nagusen potentza ta berak bastante ondo ine eh? eta janen bertara eta claro eh si den helduek orduen hori kezkoen bai bai bai bai nereokratikan ikusten bai bai esa saila Ba, quedar bien edo por decir bai bai va a saber es interes hori erakutzi eta horrek guzti san eh bai ziren eta le lengo protocolo hasan espresentado minoge batzordean eh askeran pereza hori esoitura eh eta protocolo hori ki estabe zertaian protocolo bat eiteak eskatuten dau eh kuina sartutea barra isteat josnak eh, amarritargi zer dutea, eh mikrofonadaren gora bai, ez erribute azunaz, jai badiren, eta hori garo, pues, si espozu guztien beharrezko protokoloa, no te interesa eta no te gusta eta no te motiva, bez? Hor duen, jazokin zainantzen dut, bai, izintzen apurre, e, guia marrezitea jenta natzetik e, insistiuten edo erakusten beharrezkoa dala. Eta hori balutute dut, bai, azuek erasunagas, e, gastei, gastei historioa bai, azkenan daink nabela mogollon. E, dinozune hartzeko aintzat edo ze hartzeko aintzat. Eta, ari sortu ziren gatazkak, e, gure zuen, esan pasau, baina pasau balko esan ze, gatazka hori demontu beten e, zapal duena bihurtuz dara zapaltzaile, za egiten zaitu zapaltzaile izitea, surta, horre, zapaltzailea bektima. Guna hartu jatak? Hor duen, eh, selan sentiu ginen gu, eh, zapal txailimo duen, es, eh, gizona kintarplau ginen suena, se gunea esgar oso a gizona en presencia eta fotokoa eta presentzia en presencia eh, dago lako. Hor Eh, ezagite honordasratzakekok giderak, ezagite pertsonalarea edo taldereko Instagram beretxuen esaten gizonen barruan eh, esatu, eh, osea, gizonak esagindunean, <coughs> eh, zatogimoleak gizon guztiek sakuberdina ta hori estalalar, osea, zelan iten gaituen, eh, hori biktima sentiute eta gusa kaltzaile sentiutea ta hori laiz ingaraske bat, zurpudokloa ta tantuzuna aurrea aldala pasa, osea, eh, amaitu sus jaia, que maitu no ta esan, esan pasa hori, ze peño argi eh nuguela zapaldok eta hori zapaltzaileak edo lepite argi da super claro, e eh, bai, ni gato tron da euskeragas edo besteinbet eh ardo ta bai. Eta, bueno, es gato da igual eragiten dugu hori feminismotik, danan aprobit inkomoda edo gentean interesak ja zapaldu dugu, nan, hau da, jaiela egiten bago horren badira inkomoda, ta orduan eraiz nagon hori exagerau da eta bai nagon ba ez interesetan. Me eragiten dugu ne badai silian, bada, bada martxo bueno, 8 eta edaribesta inbeste, hori bai segun herrie eh, da super diferente igual su realidad de guruela dala asken horretza bateko talea, eta hori dira osoatako taleak, hori orde... dira, no, danak ez baina, baina <risa> hori dala bai diferentaleku, eta, eta epokatara dana. Eta zergaitik gaitik, e, din ejaia edemuek espar importanzeak jertan agurria moteko, e, jendazko batutena, eta jendazko batutena moduen jendazko ganera egiten duzu bai, eta jendazko dagoen neinan, da apaltzaile asko eta zapaldu asko. Eta zapaldu asko horri merezitaurie faizkua, e, kankartaten bidez, protokolo baten bidez, telefono baten bidez, sentitu dira leku bai. Ni, adibidez, no aan eta, jaietara, protokolo. E, bat, ni aldunduteko edo telefono zenaki edo edo protokolo bat edo loke sea, e, bat motibitatesten irrien beholana egiteko. Bi, segurua sentitzen has eta eta, bueno, millarra soiliz bad, gustatu gouzena zela leku guten dakidane segurua gouzena zela ta osultatauzela, eh, e, berteen bitzuk eraso bat edo sezor Eta, eta hori geren jairen botan bebaik izarteko e, arrakala guztiek, boter arreman guztiek agen ekonomikoak, ehi, aturrikoak, enzimaz, homofobia, arrazekera, da, no. Horren horretan eragitea, ba, superimportantea dela e, uste duguk. Eta hori, ere mu hori, hain ere mu konflektibo hori, e, ba, bestutea, seguru izitea, eta berta galiketak ere eragitea, superinbestendiblea, ba, bera, gertek. Eta laboro esan da hori. No, ah, bai, hori, gu ez es gara eskualde oso sagur, ne daistu eztuko jai batzordaren parte gara orduan eh bai esate daukagula e, talde feminista motorra edo eta gero inguruan komo gainasalekok beste kapa batean jende gehiago part duena edo osea nitzagoa dena konpartza konpartza orduan konpartzan bitartez part dugu eztuko jai eta gara mai horren parte orduan eh pues bertan hartzen dire erabaki eta, eta <coughs> e, antonakuntzan gaudela orduan, bai uste dugu osortzen lehenengo gatazka dela e, kompar, so pare soparek kompartza kompartza feberista izatearen izate, arren, utzozaga, izate pues egotzen zaizkigula enrol zehatz batzuk eta hartzen jauztu direla gure gain ardura konkretu batzuk e, diela oso oso espezifikoak eta eta diela beti berdina, kez? Osa, honek ezen nahi dut bai erasoen kudeak eta erena zulta guzti hori gure gain geratu izan dela, portokoloa sortza ere nahan, Muzika feminista edo izango dela bermatzea, jaigiros asuntzu hori bultzatzea aldera como gotea hor e, insistitzen, ba, segun ze neurriatzeko, emakumeak olzan persentzia eukitzaren e, asuntualekin, ordan beti gabitza, como O sea, gura hor, eh, ez, gura hor papelori jokatzen dugunak segunsegairekin. Orduan, hori uzte dugola gaidera, komo gatazka puntu bat, eh, dizamarderako maiosuaren erantzukizuna eta beti begeratzen delako alde berdinera edo e, segun segunsegai nigoran eh tratatzen dugunean. Orduan duan, e, hori batetik, e, eta gero bestetik ere bai igual jai espazioan sortzen ezkegunen inkoherentzia guzti horiek ere bai, zelan eraman askotan egual zail egin zaigula ba, alkolaren asuntoa, de, soa, jai eredu dut de, de espazia era, bideratzen dugun jai eredu bat sustatzearekin eta hor duan, posgatazkarak duaz pizkat gurtik, guri sortuz ezkegunak behintzat. Eh, o sea, baina hori, horretarako posibilitate pues, mekanismoa keza, protocoloa, que es dakit. Eh, aurten berriztu izan dugu una, telefono zenbakia, eh ba, mai hori, eh alkolaren inguruko eztabide batera baino gaineratzenua jo ulazordan mere garaian. Orduan pues gatazka hoien aurrean, ba pues guk eh seguridago eh, eh, eh, keu E, konpunbideak edo ematea, eta horretan gure gainatzen dugula, eta horretan gabiltzela. E, eta gero, gaziagatek irutzen zengon garrantzitsua parte hartzea jaibatzu horrean edo zera portatzen dugu guri, parte hamarik irrek komitatu Ba uste dugulako jaibatzorda, edo entzatde ustundelako espazioan intzena oso, oso hegemonikoa da jaibatzordak egiten duen lan, orduan. duan Osa hegemonikoa e, nean, uste dugu tal, de berdan, egotea ere importantea dela e, Gero, visibilade bat ematen dizu eta referentzia bat hausoko neska gazten gan Osa, bai, txosuna jartzen, buk txosuna propio jartzen dugu pues, e, Nora jo, edo, edo nora bideratu neska pues, Horretan ere referentzia bat ematen dizula Gero, konpartzan mailan, bai ematen dizu antolakuntza E... Como asaleko edo jende neskageiago bentzen Oera <coughs> Osa, jende neskageiak alduntzeko, gutaldea egiteko e, Aparte de motorra, pues, hori inguruan dako en komunitate hori E... Moli Bai, ikustat dugu direla, jai errikoiak edo oza, ergin etxin nahi dugu jai ere duari antzekoagoa den e, espazio askea edo nahi zeta bide luza dugu norendik egitenko, baina bai uste dugu dozin esten dugu la jai errikoiak direla hori, e, buz, guk idarizatzen dugu utopia edo espazio aske hori gehien antzeko antzekotasun gehien daukaten jaiak orduan, buz, e, rantaeru bitzen zailgu eta hori, oza Osa, jaiak erria egiten duten mesala, pues, eh, o sea, erriago feminismo tekerik gulako, eta, osa, badei ustu feminista izango. Osa, hortik ere, iztudu gulako dela importantea jaietan. Osa, ez dela jai txabakarriko ezeketan, osa, hor mamia badagoela, eta lehiatu o behar dela hor, eh, bote, aske, ola bat, uste dugu dela importanzea. Inekio <laughs> bat diritze dako gausat, azkenean, eh, protokolo bat edo jaietakoren botan gure presentzea ikustea, ez dela, Deus na koturna, la gestioneta emocional eta la gestioneta kontolakuntzan bai, dela e, brutalidade bat dela que estola natetik eta benetan eh emosionakii bai afeta da dela mugoiaun, bueno, e, gure experientzia bai afeta esplemugoiaun ta supongo sueno me bai da la kriston eh gogorra. Ori, eta hori bai, gure gure plaseratu, o sea, ez tala ez o sea, tala ez talako turnilloat, ez direz egiru hor dugu esazenaz eredan o sea, da jaztad, ozalabentan e, gogorra egiten dugun lana, eta hori, ba, ni ustez da, entzatartu barrikoa, eta, eta arregioki barrikoa ez tala, ez tala, gau zeber ez da, lan asko indogule eta asko kosta, ma mola. Vale, e, bueno, eh aipatu dugu Auzo eta Herriko jaietan, no? Ego gara horren inguruna genuen aste be bai hitzein bai oitzen saigolako Auzo garrantzitsua ba, mobilizatzen duen jende kopurua gaitik eta baita ere eh ba, antolak eta, no? e, antolakuntza eredua gaitik be desberrina dela, ba, herri eta Auzo baten emanal Baikin konparatu. Ordua ber, ba zuek parte hartzen duzu, ezta, eh konpartzan nola bizi izan dute zuek, eh se zue estrategia du movimiento feminista que basenagusi bezalako eh jai batzuetan. Vale, hemen banatuko dut pintzakbora begira eta barrura begirakoa. E, ez naiz hartuko Bilboko konpartxaken barruan dagoen eh lanketa, baina mund komentatzaren Bilboko konpartxaken barruan Badagola protokolo bat, badagola erasuen kudeaketarako lantalde bat eta horrek funtzionatzen duela bai barnera begira, bai kanpora begiraz. Baina pizkat eh itzeinda gehiago mugimendu feminista edo helan egin dugun puze, azken asken urtetako antolaketa jaien eremuan, hor barrura begira eh guzon kontuan hartu bar da jendean hitzabaten dela eh konpatzat, konpia, da dela. Eta bero, eh, aurre lanketa horretan edo mogumindu feministak antolatu nahi duen seo zer horretan Bago dela, kompartxakide bezala da torren jendea, bagoela norbanako bezala da torren jendea Beraz, oza, pentsamolde asko sartzen dira barruan Eta prestutazun maia eta oroko horrean desberdin ahi dira, orduan egia da dela Ototxo handi bat, eta guzti horrekin lehen egin behar duzun, pues seremo importante bat. Ordua negiada len lana egiten zuela Afaxela autodefentsa eh bueno, autodefentsa zare bat bezela, baina orain ez dago lainor horrengi da Orduan, eh de desberdinek, digamos, era autónomo bate maña legitimat legizimitate guztiarekin E, pare bat hilabete aurretik eritzen dugu asanblada bat zikusteko ba nagusian bertan zeraren egingo dugun, edo zer egingo dugun pentsatzeko eta behin azten garela pizkat ja e, planteatzen zer egin nahi dugun bus, e, urte horretako astenagusian e asten zara bus, e, Bilboko Konpartsako e, asanbladarekin edo hitz egiten hor legitimitatea hartzen e, pizkat gero egino duzun guztiarekin, azten zara konpartza guztietatik pasatzen ronda egiten horre ikusten duzun orden zure albiatua eta nor izan daitek norrez eta zinetan ikusi dezakezun konfrontazio gehiago ongo dela edo eta ordea azten zarek guztien zein darrekin edo zoazen aztena guztia bera afrontatzera. Orduan gero, kanpora begira egia da dala buz, Bilbo den metropolearekin buz, jendea den elkar gune oso osoan dioan. Osaldi bat, oso anitza, eh etorrekin ere saia da jokatzea. Orduan, eh jende asko dago, ba hau aleatua, aliatua, jende asko, pero también hay mucho idiota. O eta oso oso oso oso. Orduan, eh e, adibidea jartze aurten, e, planteatu ditugu kanpora begira, eh naiz eta bueno, E eh astena nagusia osoa xehar bai saiatu barela bermatzen Konpartsa aliatu guztietan egitzea guz gure diskurtsoa flyerrak eta eta abar egia dagindik ditulu egin ditugola adibidez bi ekimen nagusi. Bata gaueko mania e, eh larun batean banaiz, eta gero eh urrengo astean eh azkenengo beste ekimen bat, no gerasatuko ban hauet. Orduan eh E, Adios gaueko maniarekin geratu zena izan zen eh tekien itola arazo asko, osea, segun se konpartzati pasatzen ginen, pues guai, tal respetaban, eh zen ze musika, ez da gixel baina gero beste batzuetan izan zen horrible. Orduan, eh... Egia da, eh, mania bukatzean sentsazioa izan zela orokorrean oskeia hemos matar. Osea, Criston frustrazioa eragiten zuen gainera ikusten zen ona iguala izan hasiela aliatuak, baina gero erantzuterakoan ez genula izan inolako babesi, gorduan egia da frustrazioa orokorrean sentitu genula frustrazio hasko. E, baina bueno, e, gurekin lan egiten lan egin zutenengatik estantout antolatzen den nagusi, no orocore aliatu bezala ikusi genituen hoienengatik. Eh, pentsatu genuen alde batetik eh hau salatu barzielak eta aurrengo egunean edo bi egunetara egin genuen prentza aurreko bat, gainera masiboa, gainera konpartza da e, parte hartu zutena, salatu zutena eta abar. Eta ordan horrek ere masigun indarra eta horregatik jarriatu genuen aurreak, eta momentu horretan egina izan nuna zen beha etxera noa, eta paso ja beste seo zerrebilteaz. Eta gero, beste ki, e, kimena izan zen, justo kontrakua. E, atzekaldean egin genuen, oza, arriagako atzekaldean egin genuen, ez dakitzen bat emakume batu ginen, batez ere neska, egin genuen aurralako zirkulo handi bat, gero etan diagoa, gero etan diagoa, eta gero etan diagoa, oza, kera hartzea guztia, harregenue naganua musika eta horrelako ezta gezelan eh, horrela eta beste batzu hartu ziren beraio bakarrak bai be, bera bakarrik e eh, dantzatzera gozatzera disfrutatzera eta hostia yeah. ikusiengunean hori izenbat neska Baina egusten zenituen posi, ikue, dizfrutatzen dantzatzen, nini nozeke, izties. Iastaz. Osa, ekinmena hondu aterazen, eta joder, ikustea ez dakitzen bat Neska Olanda, disfrutatzen, izazia lagos minutu, eh? Baina ez dauk apreziotik, eta justu nire uste zori da, osa, lan egiten duzula momentu horiek lortzeko. Egia, akoazuela, aurreko lanun batetik atera zen duen, kristen frustrazioa, eta ez nagusiko lanketa oso gorra da, senzio horretan. Baina, ekimena kondateratzen direnean, oza, sea, ikusten duzun, oza, sea, sentitze duzun sentzasi hori eskestu soldatzen. Eta orduan, oza, sea, frustratuko gara asko, batez ere jai ere oso konfrontatiba giren ere direlako, girelako, dago, oza, sea, droa daude bertan, ez dakiser, oza, sea, mundu guztia dagoa a 100 a 200 olo que sea, eta sentimenduak, oza, sea, saia da hori kudeatzea, baina gombar gara bertan, Para vero para malo, gombar gara bertan. Ejaiak gureak dira, eta huri erakusteko gombar bertan, eta hor duan lan egin jarraitu behar dugu zeintzen horretan. Eta, pues <risa> <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> Bueno, ba, honekin mokatzen dago mai ingurua. E, milo eskerrentzute harren, eta horrein ba esalduko tarte bat galderak egiteko. Ea, e, norbait animatzen den, bai, nomen ditugu, kontatu dituzte pioa gauza, egitein dago piloa gaien inguruan, animatu, eta lan... E, Baina, bueno, ja beste ibaldetzen kue bai, Olehara, aholako kasuetan ero egazalik izan duzu ean e, izan duzu ebeste monumentu ero beste taletako, ba, baza, movementu feminista ez izatea arren. Oza, sea, movementu feminista tilkampo. Bai, e, bueno, e, guk bai egirri dugune izin zen, e, irutzen nahi gorden, eta biziren, oi, agaztetzea eta eta ernei gaztean tolakundeana eta beste erudarnean errutikoa. Hor duen, e, ba, harteko diferentzia, oso, e, e, bai zen, oso ikusgarri egin. Bitzosnak, bai horre naita e, bai gaztetxekoak beste esanurien protokoloa sanmo duen, hau da, ondo, e, incluso lagondu, inkluso tal, e, inkluso bertakoak pete turnuak bai protokoloanak, eta rupekoak, ba, un desastre, osea, argi amatago, esan guian barrizin gitzetan txosna barrure sartu eta matau eski elektrizitatea eta da dana, dana, bera, osea, kristoa, osea, eta egurri zen mogollon e, diferentzie jenteana eta, eta bai txosnaan e, gaztetxe eta ernaire jote esan jente estilo horren laguntzabe bai eta horren ardura edo horren e, kompromisoa bai, eta dubengia hotzeienen sirenan publikoan e, jarrera da bai, sala oso diferente. Hori bai igirrigin eh ugalia senzuretan azteragusia baina baritzen dugu la bate aurten baina baritu genuela se konpartxa dagoen eh herri herri, jai herrikoi batzuen aldez Herri, mugumen, herri mugimenduak uritzatzen duen jai herriko alde eta zein dagoen, pues, e, diru ateratzeko eta ero zinolako jaimota bateen alde. Zein horretan, bai, e, aurreko ronda gein genituen eta gero ja bertan ez, eta aurreko rondetan erantzun positiboa izan, gero ja bertan geundenean zelako jarrera izan genuen, eta zelako babesa zentutu batzuetan, eta be beste batzuetan ez, nire uste zor jarri zen maiganean ze, oza, ze bi tipo dauden. Eta prinzipios, hui joan ginen bilboko konpartxetako konpartxetara, ezen dut ez ginen joango gorregira, ez daudenak bilboko konpartxa bat den, oza, bintzat, oza, prinzipios bilboko konpartxaken barroan badode prinzipio bat, zen dut supuestamente defenditu behar dituzunak, baina gero ikusi ginoen sanabarituzen ez nahi zesiko izen egin, baina nabarituzen zetsos nartik pasatzen ginen eta zelan joan egin joan egin urrengora aliketari nien urrengoan sentituko ginen lako erosago. Oh. Orduan horri ikusi izen hori duzkin ezta a favor del kapital, ikien no, ezta que uh, Totalmente. Eta hmm. guk deustun, e, oza, saspi txosna daude eta entzi, oza, lena inpatu duana palomulo i palomalo pare da, hori, erazon kudeaketan eta horretazan agarduratzen den, arduan e, oza, hitortza guztia maten digutze eta ez du, oza, zentu orta maukagu abez desente jaibatzen dutaren parte diren gainentzeko eragile, kompartza eta kwadrietatik hor duan, horreke ba, errasten ditu bastante bastante gausak. E, lo que va bai, igual barria dena da, e, aurten hautzen garela asko adibidez, eh osaldaria edo edo jai batzordearren mm, jai batzordean insistitzera edo guk parentik eh jaiak denontzako su fisegura izatea denon ardura dela eta ez bakarri gurea eta horretan eh eh protokoloare bai hortik bidatu na izandugu, osea bai guke protokola sortu eh igual de asko denean horren dinamizatzaile izan, baina nolazuk izu zer ere bai ardua batzuk bete hitzaskezun protokoloaren barruan, bai egizon mezala ardua daukasola protokoloaren jakitun izateko edo edo bestein bat funtzio betetzeko eta espazio segura izan dadin germatzeko eta hor jaso dugune dantzuna izan da pizkat, eh, za deja mucho que lesear, egin genuen asamblea misto bat, eh, neskagasten osafi eta ekarpenak jasotzeko protokola osatzeko eta gerostean, eh, misto asamblea mistoa, asamblea mistoa zein nieragortu orduan, Ciao risansen izan zen, gizonek, o bai bai, ti rakonizitzen dizugu eh ebaiozun protokola, bai bai, o sea, zuregenagoa, ezirasua, eta sea, musika matatzen dugu edo igoko gara pankataekin, sai, eh e, dugu zerbitzatzeari nokesea, baina gero, o sea, ardura mailan egiaoak eh bizkat saldua geratzen garen orduan Da, pizca, osea, esto aquí depende. Osea, ahora iré a la presencia de aire baias coser, agille, ose iguale, gaste con partzatik, matxingorre batetik, eh, euskara cartetik, pues esto en golea hojasotzen dutuzu, baina, pues esto, que es eso, es eso, es un igual pasa más el modo, osea. Eso. ¿Viste, Daniela? Venga, anima tú. Seguro de coso el agor bat. Siga la balera. Ja, gen euskarzun zure ja kontatu zuen musika zure musika tan. Bai. o sea, jo, o sea, ni detsako beintzat eta nikuste, es, eh tzako, eh Ja, o sea, mugimendu feminista, bueno, oro correan er mugimendu, baina batez ere eh, eh feministaren inguruan antolatzen dugu gure bizitza, jo, mal que trabajamos sin titulo ordu goiago sartu eta sentzu horretan O ez esakitik, o da e, saia egiten zait, como banatsa arrojo e, bizitza eta eta e, militantzia, feminista osanietzako esakitik, o sea, dena dena batera da. E, ni naiz eh mugonte feminista bat. O sea, esakitik. E, eh, o sentzu horretan, osa nire bizitza markatzen du, baina ez bakarrik mailea, nahi naibaldin bada militantean, baizik eta zaio ke ze militantzia feminista eman dizkit espazioak eh, lagunboia da geukitzeko espazioak iratualizateko espazioak eh kuadriak cuadría que bizitzaren alor guztietan dago, niretzako militantzia nire nire feminista. Batzetan boga ez da. Bai. Oriak gainhandu. Onerako ta txarrerako, nikuste, o sea, batzuetan eh sentitzen dozu ezarela heltzen, ez sentozu gaia, o sea, zaintza hasta la senta. <risa> bai, Holanda, baina ez da tu ere bizitza hori barik, bez. Eta egunerokotasunean holan, eh, egiten dugu demanda danean holako gausena, ta hau oh, ikusi dazu ez dakiz er, tarte baten horribiltzen biltzen gara aktak idazten ta eta eh gemail desberdin eh mobil berdinean, porque soy todas partes, ez dakit. Bueno, eh cambio careta ta on, o sea, ez dakit. Eta daburrat, ba hori, ba, mi siento Ba ingelitzagor era, o sea, frustratu, o sea, ezin dugu, o sea, ezin daukatu, o sea, frustratuta bizitzu, o sea, frustrazioa beti dago hor eta eta eta nekagarria da eta eta bai, baina gero ez dakizen bat ordu, ez dakizen bat egundaramazuen hau antolatzen, baina gora ikusten duzuenean baskarira datotzela 100 pertsona, pues dice, pues de lo merece. Da listo. Tania utz lan egiten duzu horregatik, horrelako momentu horretatik, garaipen txiki horiek du hitzagatik eta horiek emate dizkizu horrek emate dizu pizkat berriere saiatzeko gogoa eta lanean jarraitzeko gogoa eta ni beste feminismoak agirlik atzi hori estuzu aldatzen ez erratik. Orduan niretzako hori da. Frustra, baina gero, esuri, milaren bat pertsena ez hori direngau, milaren bat pertsena hongo gero baskarian, gauean ezta giser eta horresatik egiten dugu lan. da hori. <coughs> Ta igual gainpikiqueas, e personal bentzakoe zure importante, que igual el sera momentu e non soyarean diferente a gizonakak, estan diferente a zure gruegas edo soyaste komo due, o sea, eta xanan zain, xanan konstiente se materia, o sea, se cambia una asentazio, un dinostemilkantes de ministeriitate orria, o horria, sea, ez gertuten dozulan, induzun lan, in dozu lan gustie eta eta induzuen. Eh bai negarrak edo bai ordu esantu, esfasainoa edo bai reflexino eta incluso Ikus da zeina da askotan guredu heldu elburu bate da guredu lortu e, beste aterai jar jarrera bat ukita da beste jenta aterai jarrera bat ukita beste modera gorpuztutea eta ibalduzu lortzen ezto lortzen behar seinun beste da gure seinun beste baina orsea ikuste hori da itzilek era burka porque sosela eh naiziten beretan isin gure dosune eh hitzago da osea hortea ja, eskeu osea datort beu elta mundu ken Sí. Eso ni geitze, como... O sea, es un guía, como decir, balea, la hora de alberalde, una hora de alberalde, y pues... Un pues, charra de baina... O sea, raso ya daukazu, no, es que ya caso, ¿O acá, ¿o? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pues, oye, balea. O sea... Este... Balea. Balea, bueno, Augusto, pues, Isabel, O sea, genial, da ori, ozan, da, ori daukatu, ze, dan neka garreada eta hori xin daukatu zi ta nikuzte bai hori aitortza hori egita ze dela sea askotan dirudi ba hori martxoak 8 baten agertzen garela eta listo edo hau antolatzen dogula hasi polasi eta ez da hori eh kristol lana dago atzetik ikusten da zuen karteluak hoita tetik dau kristol lana eta pues eh bueno mota duten guztia horren aitortza bai mar dela eta pues, de la gure militantean parte, baina sandoso meza la dala gure bizitaren parte, ez dakit. Eta bueno, hor dago erakuzketa, no? eh, kizkalik bosturtagoetan egin duen guztiarekin, Eta ba bost urte hau bai, baliio izan ligute a mailorekea salduen bezala, ba gure bai pertsonalki hasteko, e, gure arteko harreman horiek ez dakit, ba bueno, taldea ziendoenean ez hautzenia, ba bueno, e, igual e, jaietan ikusita edo eta lain sortu dugun hori, osea, eh ba, bueno, gara laguna zona de como cristiana arremana da gure bigarren cuadrilla, ordoan e, ba bueno, Eh, bai, ikusten sortzen diren harreman oiek feminismo lan oso politada. Hemen gauden on artean be bai harreman minimo bat badago. Eh, eta, bueno, ba be bai bideo direnak eh, ba, gure, ez da, gure parte direla eta harreman ba, oiek nikuste dela feminismoen militatzaren parte politena edo, ezak. <laughs> Ta bueno, pues eh galderarik beste bat. bait ba beste la ba berriz eskorraren matea lanoi bai zuei bainua baita bazuei bai eta hau hartzuk hori eraikus ah oh, kolesatu bakarrik esan hori <coughs> <coughs> sonak eta lanori <coughs> <coughs> baina eh hori dizon ez handuzue jarbas bategas zen ekibena da zene, ki, menata, ta zer da egin eskaiteria Pues con música fuerte a... <risa> no, ese es algo. Vale, esa en plan... Pum, pum, pum. A <risa> saldo. <risa> Saben si esa es ¿no? no, no, no, música... Pues hoy, boom, boom. Quiero jarte no aguantar, eh, La hora de pasar reta a la hice Es para llevar, te hago ya. Vale. no. Vale. <risa> <risa> <tratar> <risa> Kauno, eh, hori, eh, galdera Seguro, pero la definitiva, que el lagero punient sea. era juzketa dagoela bertan, beraz nigera zuzen ikusi. Eh, lerogitaragoa jarraituko duela, ordain ze daukagula baskaria eta horren ostean hingo duela poteoa basauriko bat feministarekin gaztetzera. Sta gastetzean egongo dela e, las caprichosas y la vasorico payasada feminista batzu. Gero e, Perlata eta hori, eskein influent señora tareikomentatzea eh, txarrakako parte hori ez mista dela, ba bueno, baskariada dira na dela. Orduan ba, bueno, eh, iruretan da. Orduan ba, Juanpote atera edo dena delako eta gero eh gara eh tiketer jasti hori guztietan eta oparia moten be. Orduan eh baskariada Azaruko 25 dira san. Da eh Elisa urean dagoen plaza, sociolaren elita sozialaren artean. Eta dauka, pues hori, eh bidean agertzen eskultura hartzen diela askoa. Sí. Ta bueno, mai inguruarekin amaitzeko ja, benetan, eh pues ezin genuen, aipatu bali kutxi eh badato sin ilabetetan erronkak. Eh, ba, bueno, alde batetik daukago eh, Euskal Herriko Momendo Feministak Deitutako greba orokor feminista Uda azkenean Ordoan, ba, ia betagoetan eh, Sainzalanen inguruan eh, Topera Ongo gara Eta, bestetik, eh, ba, logika Horretan be, gazte bezala Euskal Herriko Nazka gazteetatik Euskal eh, Ba, usurbile batera hotza antolatu dugu Urriaren amairutik ama, ama ostera ne. E... Horda, ba, bertan, ikaste perspektibatik Itze ingo dugula Zainza lanen gaian Horda, ba, bueno e, Bertan, eh... Pues, espero zaituz dugu Eta, ba, hori, antolatza feminismoan Eta... Ori, e, zuen herriko talde feministan Lagundu <risa> bueno, así que me encanta gracias